Rugăciune pentru curățirea inimii, cugetului și sufletului de o travă a demonului Acheliei. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm. Ceartă leagă și alungă pe demonul Acheliei, al amiezii care sufocă sufletul în mintea, alungă gândurile bune sau stinte, aduce gânduri necurate ca să ne închidă cei de la rugăciune, aduce somn și de în timpul slujbelor. Rătăcește meditația de la cele sfințe, stăluința știința scripturilor la cuvântului de folos, amâna faptele de mântuire, nașterea împotrivire față de ostenări, reducerea pravele și apostului moleșeală, ne dă dureri de cap, coralizează funcțiile naturale ale sufletului, aduce ispite prin amintiri prin impulse de tot felul, produce înșelări care se ne abate de la credința ortodoxă, ca să le predăm poruncile, grima, iubirea, inostinerea, creează senzația de foame, de sectă, sunt niște poftele false, necesități ca să întrerupem slujba, rugăciunea, lucrarea și sfință. ne ispitește să ieșim de biserică, să ne mișcăm din loc în loc, ca să ne atingem rădăcinile, ne momește să nu aducem rogul cel bun, și să se dobândim mântuirea, sfințenia, desăvârșirea, sfințenia. Aleluia, slavă ce Doamne, Iisus Hristoase, te iubim și te rugăm, ceartă leagă și alungă pe demonul ativii, care aduce o instabilitate interioară, vagabondarea gândurilor, înțelegerea greșită a scripturilor, o desprefiere a altora, neînțelegerea luptei cu în noi înșine, ne înșală, fiindcă... Văjmașul este propriul nostru suflet slab și nu încercat. Ne înspitește fiindcă am fost răspărțați, Cu iubirea de sine învățați, Ne abate fiindcă de sine, de lume, de bici, de pati nu ne-am îndepădat. Crucea nu ne-am luat, pe tine nu te-am urmat, De aceea te rugăm, dă-ne cea adevărată, Lucrarea cea plină de râvnă, Trăirea pentru Tine, pentru Tatăl Ceresc, pentru îndeplinirea porunciilor Tale, pentru dobândirea Duhului Sfânt ca sens al vieții, dă-ne puterea să-L și să-L iugăm pe demonul acedirii. Aleluia, slavă Ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te ce Ceartă leagă și alungă pe demonul acedirii, care înlocuiește adevărata iubire creștină și trăirea pentru Dumnezeu cu... Activismul caritativ cu turismul religios, el ascunde bolul lăuntric, adevărul sub aparențe. Minimul de rugăciune de îngoiala, deznăveștea, înșelare, neputință, mulțumirea de sine, roade certitudinea credinței adevărate ca să-i facă pe cei slagi să ce cadă la secte la culte false, să facă păcatul împotriva ta, Duhul Sfânt care nu se ia.